Kilencedik fejezet A halál angyala Alig néhány hete Voltam az új állásomban, Mikor az angyalok felhívták a figyelmemet Márkra, egy fiatalemberre A kézitáska osztályon. Magas, sovány fiú volt, Hullámos barna hajjal, A szeme is barna volt. Állandóan barna öltönyben lehetett látni. Olykor, ha átnéztem hozzá Finom, gyenge fényt láttam Körülötte. Egyik délután csendes volt a bolt, és őt figyeltem a földszint túlsó végében, mikor egy angyalt láttam feltűnni mögötte. Nem őrangyal volt. Ennek az angyalnak a vibrálása és a körülötte lévő fény teljesen elütött egy őrangyalétól. Ez az angyal elegáns, nyúlánk, és elképesztően magas volt. Tudtam, hogy most valami nagyon szokatlant látok. Az angyal megfordult és rám nézett. Arcán részvét fejeződött ki. Odállt Márk mögé, Előrehajolt a vála fölé, és belenyúlva testébe megérintette a lelkét. Láttam, hogy nagyon finoman megemeli a fiú lelkét, és gyengéden akár egy újszülött csecsemőt ide-oda hintáztatja a testén keresztül, óvatosan és szánakozóan. Mark állt teljes mozdulatlanságban, mintha csak transzban lenne, és semmit sem érzékelt abból, mi történik vele. Sírni kezdtem, magam sem tudtam miért, Telve voltam érzésekkel, de nem értettem, mi történik. Megérintették a vállamat. Hózusz volt az. Megfordultam, és ránéztem. Hózusz kezével az arcomhoz nyújt, letörölte a könnyeimet a szememről. Szólt, hogy valami kifogással menjek be a raktárba, és ott találkozzunk. Körülnéztem, merre találom a főnököt, és megkönnyebbülve láttam, hogy ott áll az áruház hátsó bejáratánál, és a biztonságiakkal beszélget. Mondtam neki, hogy bemegyek a raktárba. A raktárba két nagy lengőajton keresztül jutottam be. Bent mindenütt ládák hevertek szét. Elmentem közöttük, és felfutottam a nagy kőből készült csiga lépcsőn. A divatosztály raktára három emelet magasba ért, egészen a legfelső szintig. Teljes erőmből rohantam fel a lépcsőn, és a tetején benyitottam egy kis ajtón egy gyengén megvilágított szobába, mely tele volt polcokkal és ruhásdobozokkal. Végig néztem a plafonig érő polcokon. Hózuszt azonban sehol sem találtam. Tudtam, hogy magamban vagyok, így hát hangosan szólítottam. Végigmentem a polcok mellett, és Hózusz ott várt rám a sor végén, a sarokban egy dobozon ülve. Megkönnyebbülten felsóhajtottam. – Hózusz angyal! – szóltam hozzá, és én is leültem. – Tudnom kell, ki ez az angyal, akit láttam. Mi fog történni azzal a fiatalemberrel? Hózusz kinyújtotta a karját, és megfogta a kezem. Nem mondhatok el mindent. Az angyal, akit láttál, nagyon más, mint a többiek. Ő a halál angyala. Csak akkor jelenik meg, ha valaki különleges körülmények között hal meg. Ilyenkor megtesz minden tőletelhetőt, hogy megakadályozza a halál bekövetkeztét, és nagyon sok angyala segítségére van ebben, Biztos lehetsz benne például, hogy amikor egy társaság vagy szervezet olyan erőszakra készül, melyel ártatlan életeket olt ki. A halál a hosszú időn át igyekszik meggyőzni a benne lévő embereket. Isten nem szeretné, hogy ilyesmi megtörténjen. Nem lenne szabad, hogy háborúk legyenek. Békének kellene lennie. Csakis békének. A halál angyala mindenütt tevékenykedik a legmagasabb állami szinteken is, próbálja megelőzni ártatlan életek elvesztését, különösen háború idején, nagyon keményen igyekszik meggyőzni az embereket, de hát hallgatnak-e az emberek az angyalokra? Néha, talán, de nem mindig. Ezt megelőzően, ha arra gondoltam volna, hogy egy angyalt a halál angyalának neveznek, olyan angyalt képzeltem volna el, aki pusztítást, fájdalmat, szenvedést hagy maga után, és közben kiderül, ez az angyal maga a szeretet és részvét. Megköszöntem Hózusnak, hogy mindezt elmondta, és visszatértem dolgozni. Megtanultam már, mikor nem szabad többet kérdezni az angyaltól. Úgy növünk fel, hogy azt tanuljuk, félnünk kell a halál angyalát, holott a halál angyala maga az élet. A halál angyal a jóságos angyal, aki az élőkért, a jóért és az igazságért küzd. Onnantól kezdve nagyobb figyelemmel követtem, mi van Márkal, és valahányszor ránéztem, vele láttam a halál angyalát. Tudtam, hogy van angyala is, aki azonban sosem jelent meg előttem. Minden nap figyeltem a fiút, Mintha azzal, hogy így teszek, én is igyekeznék közben járni érte, és akkor talán valahogy másképp alakulnak a dolgok, s az angyalok szava meghallgattatik. Márk általában két lányal együtt dolgozott a kézitáska osztályon, egyik nap azonban meglepődve láttam, észrevette, hogy figyelem. Kicsit később átjött az én osztályomra, és megkérdezte a felügyelőtől, kölcsön kérhetne egy időre, szükség lenne rám a kézitáska osztályon a kasszánál. Tudtam, hogy nem már kéri ezt, igazából az angyalok teszik, ők súgják a szavakat, ő pedig engedelmeskedik nekik. Azt akarták az angyalok, Márk meg én töltsünk együtt egy kis időt. Teltek a hónapok, és én egyre jobban aggódtam. A többi lány mesélt pár dolgot róla, megtudtam, hogy van egy barátnője Észak-Írországból, akihez minden hétvégén elutazik busszal és vonattal. Továbbra is reménykedtem, hogy minden rendben lesz, az angyalaim azonban folyamatosan kérték, segítsek Márknak, így belül éreztem, hogy nincs biztonságban. A boltban mindig nagy volt a forgalom, különösen hétvégenként és az év során többször volt árleszállítás is. Ilyenkor mindig sok vevő jött, főleg nők, és nem egy közülük kicsi gyerekkel vagy babakocsival érkezett. Árleszállítás idején a személyzet munkájának nagy részét azt töltötte ki, hogy felszedegették a ruhákat a földről, melyeket a nők szórtak a parlóra, miközben nagy igyekezettel válogattak, akciós tételeket keresve. Nem volt egyszerű elérni, hogy ne legyenek ruhák a padlón. Rendszerint kaotikus volt a helyzet, és a kasszánál is folyamatosan állt a sor, én mégis élveztem ezeket az időszakokat, mert ilyenkor mindig elfoglalt voltam, és gyorsan errepült a nap. Szerettem segíteni az embereknek. Egy szombati napon is éppen árleszállítást tartottunk. Keresztül küzdöttem magam a vásárlókon, és igyekeztem visszatenni a szopnyákat az akasztóikra, mikor éreztem, hogy valaki húzkodja a munkaruhámat. Lenéztem, és nagy meglepetésemre két kicsi angyalt láttam ott. Gyerekekhez hasonlítottak, szárnyuk volt, és fél méternél alig voltak magasabbak. Csodálatos fényességben úztak, és árad belőlük a vidámság. A fény, mintha pesgőszerűen folyt volna belőlük. Sosem láttam még addig ilyen angyalokat, és valahányszor látom őket, magam is gyerekké válok kisé. Ezek az angyalok megérintik a bennem lévő gyermeket, és vidámság, boldogság, nevetés árad bennem szét. Lenéztem rájuk, mire az egyik kis angyal megszólalt. Lorna, gyere gyorsan, követned kell minket! A tömegen átvágva elvezettek engem a divatosztály túlsó végéhez. Az angyalkák elvesztek a tömegben, de hallottam a hangjukat szólóngattak. A blúzok alatt, Lorna, nézd a blúzok alá! kiáltották. Elértem a blúzokhoz, és figyeltem az ott lévő nőket. A ruhák között keresgéltek, hevesen igyekeztek megtalálni vágyuk tárgyát. Már-már őrre -már mentek egy-egy darab miatt. Megdöbbentett, mennyire erőszakosan viselkednek. Az angyalkák azt mondták, hogy a blúzok alatt így tudtam, merre nézzek. Tudtam, hogy egy kisgyereket fogok majd találni. Sűrű elnézést kérve keresztül nyomakodtam a nők között, úgy tettem, mintha rendezgetném a blúzokat. Éreztem, hogy valaki megérinti a bokámat. Lehajoltam, odéptoltam egy-két nőt, és egy kisgyereket emeltem fel a parlóról. Odébb mentem a tömegtől. Egy pillanat sem telt el, egy anyuka jött oda hozzám, és közölte, hogy az övé a karomban lévő gyerek. Mondtam, neki veszélyes ez a hely ahhoz, hogy csak úgy felügyelet nélkül otthagyjanak egy ilyen kicsit, de ő sem hederített, kikapta a gyereket a karomból, és eltűnt. A két kis angyal nagyon szomorúnak látszott. Így szóltam hozzájuk. Az az anyuka egyszerűen nem hallgatott meg. Az angyalkák kérték, kövessem az anyát és a gyereket, tartsam rajtuk a szemem. A két angyal is követte őket, és láttam, hogy az anyának utasú valamit az angyala. Igyekeztem figyelni rájuk, de nem volt könnyű dolgom, mivel a vevők folyamatosan kértek tőlem valami segítséget. Elég nagy zűrzavar uralkodott. Valahányszor csak lehetőségem adódott, kerestem az anyát a gyerekével, az angyalkák pedig segítségképpen fénysugárra jeleztek. Többször is felbukkant ez a fényjelzés, ilyenkor megkönnyebbültem. Hirtelen az angyalkák ismét a ruhámat húzkodták. Gyere gyorsan, történni fog valami, és lehet, hogy nem tudjuk megakadályozni, ha az anyuka nem hallgat ránk. Mondták. Igyekeztem követni a két kis angyalt. Döbbenetemre csillogó fénynyomot hagytak maguk után, ahogy eltűntek az emberek között. Voltak kép, keresztül láthattam a tömegen, mert deréktől lefelé az emberek átláthatóvá váltak. Az előttem lévők tömegében észrevehettem, hol áll a kisgyerek. Közeledtem felé, és közben hangosan kiáltottam. – Vigyázzanak, egy gyerek van ott! – a nők a ruhálvány körül annyira elmerültek az akciós termékek keresésében, hogy nem hallottak meg engem, nem figyeltek rám. Láttam előre, mi fog történni, de nem tehettem semmit. Ki akartam nyúlni a kicsírt, meg akartam akadályozni a történteket. Kezek húzkodtak le mohó ruhákat a fogasokról, és eközben az egyik nő véletlenül beleakasztotta az egyik fogast a gyerek arcába. Az pedig beakadt a gyerek szemgödrébe, és kitépte onnan a szemét. Láttam, ahogy az egyik kis angyal odanyúl kezével a gyerek szeméhez, és bár a szem már kint volt a szemgödörből, az angyalka érintése megakadályozta, hogy a fogas teljességgel kitébje a helyéről. A kicsi kiabálni kezdett, és amikor az anya észrevette, mi történik, ő is kiabálni kezdett, karjába kapta a gyereket. Odaértem az anyához, kezemmel megérintettem, és kértem Istent lépjen közbe, és mentse meg a gyerek szemét. Valaki felkiáltott. – Mentőt kellene hívni? – nem volt könnyű ránézni a gyerekre, szeme kilógott a szemgödréből, a kis angyalok tartották, hogy ne szakadjon ki teljesen a helyéről. Igyekeztek nagy törődéssel óvni, és akkor átéreztem, hogy mindannyian szeretve vagyunk, még a nehéz időkben is. Amikor úgy képzeljük, senki sem törődik velünk, senki sem szeret minket, az angyalok ott vannak velünk. Ne felejtsük el, az angyalok szeretete feltétel nélküli. A gyerek továbbra is kiabált az anyához, pedig odarohant az igazgató és elvitte őket fel az irodába. Később hallottam az áruázi felügyelőtől, hogy sikerült megmenteni a kislány szemét. Joe és én szerelmesek lettünk egymásba. Kapcsolatunk egyre szorosabbá vált. Egyre többször jártam el Joe anyukájához este munka után. Mindig nagyon örült nekem, családtagként kezelt engem. Magas, nagy darab, göndörhajú nő volt, arcán mindig mosolyült. Sokat beszélgettem vele. Ilyenkor a konyhájában ültem az asztalnál, ő meg főzött, és sosem engedte, hogy akár csak a kisújamat is mozdítsam. Imádtam beszélgetni vele. Egyik ilyen beszélgetésünk nagyon boldoggá tett. Elmondta, milyen nagy öröm neki, hogy Joe ilyen kedves fiatal lány talált, ő maga mindig ilyen lányért imádkozott, és nagyon szeretné látni, hogy összeházasodunk, és gyerekeink születnek. Azt mondta, ha látná kisebbik fiát megállapodni egy feleség mellett, onnantól fogva ő nyugodtan élne. Azt is mondta, nem lítsem ezt a fiának, maradjon eszköztünk. Joe általában egy órával utána mért az anyjához, és akkor hármasban vacsoráztunk. Joe anyja remekül főzött. Nekem nagyon ízlettek a szalonnás, káposztás és almás lepényei. A vacsorát követően Joe és én elmentünk a buszmegállóhoz, remélve, hogy elérjük a tízes buszt a belváros felé, majd azt követően egy másikat az otthonom Light slip irányába. Most visszagondolva, rengeteg idők ment el A szüleimnek még mindig nem mondtam el, mi a helyzet velem és Joe-val, noha már több mint egy éve jártunk egymással. Különösnek tűnhet, de anya sosem kérdezte, mivel telnek az estéim, talán úgy véltem minden nap későig dolgozom. Kicsit aggódtam, apa vajon mit gondol magában, vajon helyeslie majd a kapcsolatunkat, azt minden esetre tudtam, hogy apa kedveli Jót. Amitől igazán féltem, az anya volt, vajon mit fog szólni, ha majd megtudja, mi a helyzet? Általános gyakorlat volt, hogy hetente egyszer vagy kétszer túlórában fel kellett tölteni a polcokat. Beosztásban csináltuk kéthetes periódusokban, nekem általában a csütörtök és a péntek este jutott. Voltak lányok, akik nem akarták bevállalni a pénteket, én azonban nem bántam, mert legtöbb este úgy is találkoztam Joe-val, és péntekenként sokszor kellett neki is túlóráznia. Néha egy-egy szerda este is becsúszott, attól függően, milyen volt a bolt forgalma. Gyakran láttam, hogy Márk is bent maradt tovább azokon a napokon, amikor én is. Állandóan láttam a halál angyalát, folyamatosan rajta tartotta kezét a fiú lelkén. Márk boldog volt, csak úgy ragyogott, ám az angyalokkal való beszélgetéseimből kiderült, hogy a csata elveszett számára. Egyik nap a kasszánál dolgoztam Valerivel, egyik barátnőmmel a boltban, ruhákat hajtogattunk össze és raktunk zacskókba, és akkor Márk olyasmit tett, amit azelőtt sosem. jött hozzánk beszélgetni. Elmesélt mindent a barátnőjéről, hogy a lány Észak-Írországból való, és ő, Márk meg fogja látogatni a lányt a hétvégén. Elmondta, hogy bolondul érte, a lánya legjobb dolog, ami történhetett vele az életében, és reményei szerint a jövőben majd elveheti feleségül. Láttam, miként tartja Márkot az angyala, mintha az egész világon nem létezne ennél a fiúnál értékesebb lény. Remegni kezdtem. A halál angyala nem akarta elvinni magával, de nem maradt más választása, mert az emberek nem hallgatnak az angyalaikra. Hallottam, hogy az angyal jól kivehetően szól hozzám, és megérinthettem volna a halál angyalát és a fiút is, de szóltak nekem, hogy ne tegyem. Már egy idő után azt mondta, hogy most mennie kell. Valerihez fordultam, és jeleztem, hogy ki kell mennem vécére. Kirohantam a boltból ki a hátsó bejáraton be a vécére. Leültem, és sírni kezdtem. Valahogy aztán összeszedtem annyi bátorságot, hogy visszamenjek dolgozni, közben pedig szittem az angyalokat, és mindenáron szerettem volna tudni, miért nem képesek megakadályozni, hogy ez történjen Markkal. Felzaklatott, hogy nem lehet változtatni a dolgon, és hogy az emberek nem hallgatnak semmire. Nagyjából egy éve dolgoztam már az áruházban, és amikor egyik nap arra kértek maradjak bent túlórázni, elvállaltam. Tudtam, hogy ott kell lennem, már kis bent fog maradni. Dolgoztam, közben őt meg az angyalát figyeltem és imádkoztam. Éreztem, hogy örül, boldog a barátnője iránt érzett szerelem miatt. Biztosra vettem, hogy mostanra már eljegyezte a lányt. A közös jövőn járnak a gondolatai, ez jelenti neki az életet. Mindenki más hazament már, csak a felügyelő Márk és én maradtunk bent. A felügyelő feljött hozzám, és kérdezte Végeztem-e? válaszoltam, hogy még úgy öt percre van szükségem. Befejeztem a polcok feltöltését, és elindultam az öltöző felé. Visszanéztem, és ott láttam a fiút a kézitáskás pultnál. Lementem a lépcsőn az öltözőbe a kabátomért, és siettem vissza fölfelé, remélve, hogy ismét megpillanthatom. Észre is vettem, az osztályvezetővel beszélgetett. Tudtam, hogy most látom őt utoljára. Becsukódott mögöttem a bolt ajtaja. Átvágtam az autóparkolón, majd az áruház mögötti utcán, közben még mindig az angyalokat szittem, és reménytelenül éreztem magam. És akkor hirtelen... Angyalok jelentek meg szikrázó fényben körülöttem, felém nyúltak és kivették lelkemet a testemből. Onnantól nem emlékszem a továbbiakra. Fogalmam sincs, hogyan jutottam haza azon az estén. Másnap reggel felébredve tudtam, az angyalok tegnap este elvitték a lelkemet, hogy együtt lehessek Márkkal. Lelkem elhagyta testemet. Egy szálon összekötve maradtak kapcsolatban. Reggel tehát felkeltem az ágyból, és olyan könnyűnek éreztem a testemet, hogy a padló sem érződött a lábam alatt. Nagy nyugalmat és csendet éltem meg belül. Lassacskán felöltöztem, és lementem a földszintre. Gyengének éreztem magam. A konyhában anya meg is kérdezte, jól vagyok-e, és közölte, hogy nagyon sápatnak látszom. Öntöttem magamnak egy csészeteát, vettem egy szelet kenyeret, és kezemben a reggelimmel kimentem a hátsó kertbe hogy megnézzem a nyulamat. A konyhából akartam ezzel kikerülni, hogy ne idegesítsem anyát. Aztán elköszöntem tőle, és siettem, hogy elérjem a buszt, amikor észrevettem két oldalamon egy-egy angyalt, és éreztem, ahogy visznek engem. Mosolyogtam, és szóltam nekik. Köszönöm, angyalok, kérlek titeket segítsetek kicsit jobban éreznem magam, máskülönben nem fogom tudni végigcsinálni a mai napot. Hallottam az angyalok suttogását. Ne hakold, Lorna! Vigyázzunk rád! Átkeltem az úton a megállóhoz, ahol vagy tucatnyian vártak a buszra. Ahogy odaértem, azt mondtam az angyaloknak. Engedjétek meg, hogy leülhessek. Nem fogok tudni állni. Pár perc múlva megjött a busz. Zsúfolt volt, de leghátul találtam egy ülőhelyet. Elaludtam, aztán zörgésre ébredtem. Az előttem lévő ülésen egy férfi a reggeli újságot olvasta. A vezető hír ez volt. Lelőttek egy férfit Dublinban. Lesújtott a hír, be kellett csuknom a szemem. A busz elért a pályaudvarra, én pedig leszálltam a tömeggel együtt, és a hídon átsétálva a Mary Street felé vettem az irányt. Elhaladtam a Hector Bolt mellett, ahonnan egy rádió hangja szűrődött ki. Hallottam a bemondót. Lelőttek egy fiatal embert! Futni kezdtem, és ahogy elértem az áruház előtti utcát, már potyogtak a könnyek a szememből. Nem volt senki a környéken. Szörnyül vettem észre a az nyomát és egy szakadt sárga szalagot a földön. Itt gyilkolták meg Márkot. Itt lőtték le. Senki nem volt erre. A rendőrség sem. Senki. Úgy éreztem, mintha senkit sem érdekelne, mi történt itt. Fáztam, és megvoltam rendülve. A munkahelyen mindenki a gyilkosságról beszélt. Távol tartottam magam az összes kollégámtól, hogy ne kelljen hallanom, miket mondanak. Teljesen azonban nem vonulhattam félre. A vélemény az volt, hogy szektás gyilkosság lehetett. A 70es évek elején jártunk, szörnyű erőszak hullám söpört végig Észak-Írországon. Katolikusok gyilkoltak protestánsokat, protestánsok öltek katolikusokat, és mindez csupán a vallás miatt. Márk katolikus volt, Észak-Írországi barátnője pedig protestáns. Előfordult, hogy az erőszak átterjedt Írországra is. Az angyalok elmondták nekem, hogy Márkot vallási okból ölték meg, és bár a halál angyala keményen dolgozott azon, hogy az ügyben érintettek hallgassanak rá, nem járt sikerrel. Annyit azért tudok róla, hogy egyenesen a mennyországba jutott. Emlékezzünk vissza. Láttam, hogy az angyal előrehajolva megérinti a lelkét. Gyönyörű volt a lelke, kék színű, kristálytiszta, egyetlen hiba nélkül. Mikor meghalt, vele voltak az angyalok, külön a halál angyala is, és voltak vele az ő előtte már elhunyt családtagjai közül is, mind gyengéden elkísérték, egyenesen a mennybe. Mikor aznap eljött az ebédidő, felhívtam Jót és kértem a munkanap végeztével találkozzunk az áruház hátsó bejáratánál. Elmondtam neki, hogy másnapra szabad napot vettem ki, és így este elmehetnénk valahova. Rémesen éreztem magam, és vágytam rá, hogy Joe átüleljen és egy kicsit jobb kedvet derítsen. Gyengének is éreztem magam, nem volt elég erőm, hogy egyedül eljussak a buszmedálóig. Mark emlékezete örökké velem marad.